«Пожежна машина була вже тут. Десь поряд сигналила швидка. Ще за хвилину з'являться інші. Роботи буде всім. Пожежа, жертви, повно криміналу». «Швидше, мать вашу!» – заволав Шевель, намагаючись перекричати загальний квалт. Скориставшись несподіваною панікою, всі троє вистрибнули через вікно. Їх спробували затримати, не ризикуючи стріляти при такій кількості свідків, але басмач, штовхаючись, пробився до машини і вжеліз на заднє сидіння. Гога стрибнув на місце поряд з водієм. Настаса носіли двоє, і він відчайдушно відбивався. Шевель надавив на сигнал, і його гудок влився в загальну какохонію сирен. Басмач встиг підібрати з підлоги машини чийсь пістолет, і тепер, незважаючи на появу міліцейської машини, палив у різні боки через вікно. Напасникам довелося зважити на прибулу міліцію, тому вони облишили Стаса. Самим треба змотуватися. Стас стрибнув до басмача, шевель газонув, не давши йому заклацнути дверцята, і машина протаранила благенькі ворота. Якби за кермом сидів хтось інший, від машини і пасажирів мало що лишилося але Шевель, б'ючи і дряпаючи свою машину, все ж таки вислизнув і, розполохуючи людей, що збіглися подивитися на дивну пригоду, вирвався на сусідню вулицю. Машина виглядала не найкраще, побита, пом'ята, подерта, але вона їхала і мчала їх усе далі й далі від палаючого будинку інваліда Степановича. Нінку гукнули, коли наверталася з магазину. Шах і два його приятелі сиділи на каруселі, котра була єдиним атрибутом дитячого майданчика у них на подвір'ї. Привіт, Ніночко, квітнеш і пахнеш. У неї не було жодного бажання балакати з Шахом, але вона, перехопивши зручніше важку продуктову сумку, підійшла до каруселі. Давно не бачились, Сухо сказала. Як життя? Шах поляскував по коліну скрученою в трубочку газетою. «Як, шановний, чурбан поживає?» «Нормально». «Тобі того ж бажає!» Вона кивнула на порізана шахову щуку. Його побажання надовго запам'ятовується. «Це дурниця, нінок! Шрами прикрашають мужчину!» «Шановний басмач, сподівайся, здоровий!» «Хворі стільки не хавають!» Один з шахових приятелів торкнувся носаком коросівки-сумки. «До тебе, Шах, туго доходить!» – жінка відступила крок назад. «Тебе культурно просили дати мені спокій!» «Хто тебе чіпає?» – Шах підняв руки. «Просто не видно його щось давно!» «Його немає. Днів чотири не потикався!» – відрубала Нінка. «Як повернеться, обов'язково скажу, що ти зустрітися хотів. Занудьгував!» Перекинувши важку сумку з руки в руку, вона пішла додому. Що йому треба шаху цьому? Дивно якась розмова відбулася. Басмачем цікавився і дуже наполегливо. Вчора ввечері він повернувся, позавчора вночі його не було, і вона, знаючи повадки басмача, запідозрила зле. Передчуття її не обдурили. З басмачем прийшли ще троє, приперли з собою засмальцьований рюкзак, усі четверо спітнілі, брудні, збуджені. Басмач сказав, що вони поживуть у неї пару днів, з дому носа не виткнуть, попередив, щоб не потякала. Спати ліг з усіма на підлозі в кухні, і вона чула, як хлопці сваряться, говорять щось про рюкзаки, якісь частки. Для чотирьох голодних хлопців треба багато продуктів. Шах якось дивно дивився на повну сумку в її руці. Нінка нічого не сказала Басмачу. Він не любив, коли вона говорила з шахом. І потім знервований він зараз. Хто знає, раптом вона підпише шаховий вирок. Вона сама боялася басмача. Нінка зникла в під'їзді. Шах сплюнув, помилувався плювком і промовив, не зводячи очей, з дверей під'їзду. Там він, мужики. На що завгодно, об заклад б'юся, що там. Що робимо? Шах не відповів, розгорнув газету. Це була міська газета, вчорашній номер. На четвертій сторінці оголошення про розшук небезпечного злочинця з фотокарткою розшукуваного одразу кидалося в очі. А він тут не схожий, зауважив той, хто звернув увагу на повну сумку в нінчиній руці. Всі вони на морду однакові, я колись оголошення читав. Шукають злочинця, цигана, звати Ромою, прикмети середнього зросту, смагляве й кучеряве волосся.